Iau, Iau, Iau Aquel que embeza un sistema no. que digan lo que puedan opinar Lo que piensen, lo que hagan, eso siempre está de más Que más da lo que te digan lo que puedan opinar Si el destino ya está escrito solo queda caminar Ve en bate baté que san si dan con tu civil Su debis y chancear no riesca tú Eta era para tu Zure bizitzean, ez geratu, eskina batean Arbazo eglandatu zuten, gorkoian aria Begiratu aurrera, pausuak eman Naiz da ez munduan irekiditzakezu batean Gero sentirme libre, quiero bibir en libertad quiero... Arrotxaldeon eta ongi etorriak Eiroela erratia entzuten ari zarete Eundasazpi puntu bostean Hemen iralatik zuzenean eta gaurkoan daukagu aurkesteko saio ba, berezi bat, zeren denboraldi honetan hasi gara, pasaden astean emititzen e, auzoan ibiltzen garen on, ba, kolektiboen arteko elkar saioa edo saio berezi bat, aztero ba, prinsipios pasatuko da emendik irolatik, Irolako Estudiotatik ba, iralan biltzen den edo lan egiten duen ba, kolektibo bat, E, adibidez, gaurkoan izango digu gurekin iralako asamblea da eta beraiek eta elkarrekin egingo egingo ditugu zaioak pizka bat bat, ba, bueno, Irola bebai ba, Irolari bizitxamateko bebai, seren batzutan ditugu ba, kontaktuak edo lasoak urarteko harremanak eta ba honekin bueno, bera bultzatu nahi dugu harreman ba, horien sendotzea. Eta bebai, ba hemen iralanda duen kolektiboentzako ba espazio bat bultzatzea beraien lana bebai ba eta hemen 107 puntutik ba bebai iralako ahotsa ba, zuzenean izateko eta bueno, arratsaldeon gustei oi, serenba daukagu hemen gaur ba, Irolako estudioan haien ba, de pillo. Rai arratsaldeon. Bai. Eta bueno, si es que esan behar duzuezuek bebai ba saio hau Baina presentatxeko, Piskat? Bai, bueno, e, guzuk esan duzunez iralako gazta da gara eta, ba, e, san, e, san zigutenean irolatik, ba hori egiteko hauzokidak programa, ba, ez, ez genuen dura, dudarik izan bertaratzeko gure edo irratzaio berri honetara, eta, bueno, ez dakite besteok zer dut komentatzeko, baina zer zelan gaude. Prest! Bueno, ba, bo... Ogoz beti bezala, hemen ba, Irolako guinetan ba, gure ahotsa entzundadin, auzoan zehar. Eta bueno, eigual, baino lehen, aipatuko ditugu Irolako kontaktuak, e, telefonoz jarri nahi bazarete gurekin kontaktuan, Iro, Irola irratiarekin, ba, jakin dezazue telefonoz emakia dera lau beratzi, beratzi lau, lau bibat, saspi 060, eta imeiz interneten bidez jarri nahi bazarete gurekin kontaktuan, jakin dezazuen gure imeia dela irola irratia abilduarraizap.net, eta gure gure web horria irola irratia abildua.org. Asi que ez dudarik izan eta gurekin harremanetan jarri, eta bestalde, eh, gazta zanbladako gaztasean blaarekin kontaktuan jarri nahi basarete, e, eta etzi irolako gazte, abildua gmail.com era. Así que igual e, aurkezpenekin hasita jarriko dugu musika pizka bat, eta hasiko garaia ya edukin agaz, ezta? Ondo. A defenderlo! Auzoan azita, auzoan ezita pirimampam, pirimampam, pam, pam, pam Auzoan azita, auzoan ezita pirimampam, pirimampam, pam, pam, pam, pam ko lagunakguruiturarak biotzetik ateraratako hiak gureako ez daude trabak guztionxako jouan latatako indaak Laban jagoan mailua ezkuan gauze ez zeritza zuena muuan hirrikon zaira dezirak batzuuetan baduz gauzalarriaak Auto bana da autoan ezita Pri pam, priman pam pam pam pam Autoan nazi da autoan ezita Priman pam pri pam pam pam pam! Errekalde gure hau zoa, jakin dezala mundu osoa Bueltan dira berriz uzoak, beti langile peto petoak Errekalde matxinada gu izango gara, altxamendoaren uka bilkada Kokotxu basa ode ez makurtu, ta izen eman gure brigadan Zenbat odol, zenbat askatazuna, ez da doainik gure duintazuna Prezo entxako gure maitazuna Ezaz du es zuren hortazuna Hauztoa nazita, hauztoa nezita Piripan pam, pam, pam pam pam autobana zita, autobana zita, piripam pam Hauztoa nazita, hauztoa nezita pam, pam pam pam pam Errekaldeko, un presta politikoak Aien beharra uzako plazetan Ez dito goiko zeina jargazkidan Gurekin batera uzoko jaietan En el parque, abuelos y abuelas, ellos ya lucharon por las aceras Para que su nieto tuviera escuelas, van a no ser recordados por sus escalas Auzo anasita, auzo anesita, pam pam bam, peri bam bam bam bam bam Auzo anasita, auzo anesita, peri bam bam, peri bam bam bam bam bam Meti con la cuna cura y turak Bueno, eta ya urkezpenak eginda, asíko gara saioaren mamiarekin edo edukiarekin Eta bueno, e, gaur gurera e, inigo ekarri dugu, e, inigo gazte oiua egiten zuen iralako gazta asanbladako kide bat zen, e, ondala bi belaunaldikoa. Eta bueno, e, gazte oiua, bueno, berak gero azalduko digu hobeto eta sakonago baina gazte oiua zen, e, irala irratian e, gazta asanbladaren inguruan, eta bueno, gazte asanbladako kideak egiten zuten, E, irratzaio bat, e, hemen irola irratian egun da zazpipuntu bostean. Eta bueno, e, kaixo inigo? Kaixo, txamu e, duz. Bale, ba, kontestuan jartzeko, ba, igual konta, kontatu iguzu pizka bat gainetik, nolakoa zen, e, zu militatu zen nuen garaietako gazta zanbladaura? Bueno, lindik egitabainet, eskeremila, esk ja, nigo bidetzea erren, aspaldien nintzala etxe honetan egoten, Eta oso gustora etortzen naiz bueltan honera. Honik, <sum> laro gehi garren amarkadako amaieran, e, 2000 urtetik aurrera egon nintxan gaztea zanbladan, eta pizkatxo bat baias aldu nahiko nuke, e, testo inguru sozioekonomiko politikoa pare bat lerrotan bada ere. ez. azkenian e, iruro gehi garren, laro garren amarkadako krizia eta gero, pues laro, gehi, laro, laro, gehi, laro gehi tamar garren amarkadaren amaieran, Pues Burubelarri geunden esartuta boom ekonomikoan. E, ladrilazoaren e, boom ekonomiko horretan, espekulazioa, e, burbuja imobiliarioa, eteten e, askuntza, precarietate laborala ekarri zuena, etxe, etxe bizitza duinarik gabeko belaunaldia garagu, eta bueno, kontestu horretan, e, asinintzan ni e, gazte asamladan lanean. Bueno, azkenean, hazi baino lehen pare bat urte botan dituen e, atarian pipak jaten, nik uste dut guztio moduan. Baina, bueno, horretan hazi, garai e, horretan hasi ginen, eta bueno, azkenean, e, gazta asanblada, pues, e, gazteriaren arasoak edo problematika jorratzen zituen. Eta teztu inguru horretan, pues, e, azaldu nahiko nuke hori, ez? Pues azkenean, e, guk e, bizizan dugula boom ekonomiko hori, laderia zoaren booma, horren kontra okupazioa genuen argeta garbi okupazioaren aldeko eh, aldeko pues, militantza edo borroka egin genuela eh, lan prekarietatearen eh, hildoan eh, autogestioa eta bueno gutxi gora bera pues hori zangolitateke nire, nire garaiko urteak edo nik eh, laste asamblean egon nintzenean pues eh, kontekstu kontekstu hori eta nola eh, gazta joan nola proiektaten zenuen hori? Eh, bueno, azkenean eh, Irola urte asko dara ma hemen eta bos gora ilurik eh, onena dekogu gure auzoan zoan eta guk behar hori erabili beharko genuen Hor duen, eh, pues gazte hori uarekin nazi ginen eh, bos, eh, Irola erabilita, bos goa horailu bo, hori erabilita gure problematikari eh, irten bidea edo edo plazaratxeko behintzat. Eta, bueno, e, kontatu diguzu nolakoak izan ziren garaiak, e, eta irola oso bos gora gaiu hona zen zuentzako garaio horretan, eta, bueno, zenbatero egiten zenuten programa, nolakoa zen, segai jorrate, jorratzen zenituzten programa horretan. <hazurra> vale. Mm, vale. E, Astero azte, egiten gendune programa, azkenean egiten genduena azan e, edo e, jorratu eta, bueno, esan moduan ez, pues azkenean gazte asanbladak egiten zuen lana e, gazte problematika azan e, alde batetik e, lan prekarietatea, e, etxe bizitza duinik gabeko belaunaldia gara eta horretan femi, feminismoa importantea azan, presulinguruan behitza egiten gendun Eta, eta horiek ziren hospitaldeakuk egiten genduen asan e, gure problematikak e, e, taldeka banandu. Eta ez dut oso ondo goratzen, baina bueno, goratzen dute okupazioan, e, azp, e, usk, okupazioan e, hospitalde bat zegoela, fem, feminismoaren abe, e, drogodependentzia edo e, provizionismoaren e, tal, e, bueno, tal edo hospitalde bat egiten genduen be, eta okupazioarena eta ni edukat eta zen pixkate gaste asamblean e, lantzen ari ziren gaien e, plasaratzea edo etabida e, itzestaratzea edo irratsaio e, horrek ere bai ematen zion bizitza gazte asamblean etabide e, bai bueno, irolak irola, ematen eman zigun bizitza gune e, garaiko gaste asambleadari eta bai, azkenean eh guk, e, guk genituen eh arasoak edo e, pos, hemen jorratzen genituen gure bileretan be, osea gure gure bileretan, hemen jorratzen genituen eh bo, bo, gora joa erabiliz eta eta gutxi gutxi gora berola holanti izan. E, gauza gausa izan e, azkenean pues bakoitzak genituen eh izan da pues buruan genituen e, preferentziak edo pues, bakoitza jorratzen zituela. Pues, Niko jorratzen dut okupazioan pues, asko e, ibila nintxela eta nik justo egiten, egiten nuen e, justo zati hori. Ba, Nelkatziek egiten, egiten ebene feminismoana eta, eta pues, besteo beste, bate gure buruan e, genituen gauzak eta ateratzen genituen. Eta, bueno, honen arira ipatu duzu okupazioaren hildoa edo, Eta, bueno, zuzara gaztelokalaren belaunaldietako lehenengoetako ideak, ez? Osa, zartu ziren eta dinot. Osa, ezineten ez, ez zuek izan gaztelokala berreskuratu zutenak edo eraman e, zenutenak gaztelokala aurrera? Ez, ez. Gaztelokala aspaldi, aspaldi aspaldikoa da, el aroba igarren amarkadakoa da, hauso e, el kartearen... E borroka bateratik sortua gaztentxako eh, zeditu ze ahizan sana edo eta, baina bueno, ez vale, nik eredatu egin nuen gaztelokala zuko baina bueno, gonsinen, denbora bai, bai, luzean bai bai, joa, gehiagik, bal eta kontatu eguzu, bueno, batzuk eh, bizit, bizitut zer izan zen gaztelokala baina batzuk ez dugu bizi eta bueno, kontatu eguzu pizka bat zer zen gaztelokala ez dakit vale. Bueno, azkenean e, aspaldi erabili genduen gen esaldi e, bat izan zen e, gaztetxe bat, e, auzo bat, e, gaztetxe bat, e, herri bat. Uste dugu e, auzo eta herri guztiak izan behar dutela espazio libre bat eta gure txatiralan gazte lokala izan zen. Gazte lokalan bertan espazio libre horretan guk horretzen genituen gure gure problematikak eta, eta gure, no ze, gure... Gure... Lanketak no, edo ez? Gure da, bai, bai, Eta ni banago hemen bestaldean aldean entzuten bizka batean Elkarrizketa, eta banago bebai ba, Ogoratzen, momentoiak zeren Adinean txekoak izango gara gutxi gora bera bai, ni, Eta bai. Eta gogoratzen naiz, ni bebai ba, Hemen irolara ul, ulbindo nintzen ba, Lehenengo egunak edo Urteak, ez? Eta basegoen, ba, gazte lokalarekin ba, Elkartasun handia Zeren hemen bertan zeuden Justo alboan eta eguneran topatzen ginen hemen irratiko jendea eta gazte lokaleko jendea Gauratzen dut gazte hoiua, gazte gaua lehenago izan zen mm. ezta? Eta, eta ba, egiten zen duen hostiralero bi ordu. Edo gutxi gora, bera, hemen egiten zen zen denbora pilo arratxaldea gotatzen Bai oso politasan, zen, porque azkenean e, aztean zehar egiten, e, bakoitzak egiten zuen bere puntua eta horretan lan, lan, lan, lan, lanketa polita egiten gen duen Astea osoa gen duen e, informazioa hartzeko e, eta enplazaratzeko en eta azkenean perspektiban diea embaten zigun, lanketa hori egin bar gen duen, o sea, egon bar, egon bar ginean, e, egunero notiziak e, ikusten, e, filtratzen eta zer nahi duen, e, plazaratu pensatzen eta oso, oso denbor aldi bolita izan zen guretzako. Bueno, Eta e, komentatu zu zure garaietakoa asanblada nolakoa zen, baina zure ikuspuntu abe nahi dugu kontutan hartu eta zer pentsatzen duzu gaurko gazta asanbladaren egoeraz edo gaurko gazta egungo gazta asanbladas? Bueno, eh, aspaldi ezagutzen gara, zuokin egon, egon ginen gu eh, testigu hori emanen, Eta ni beintzat oso harronago zu eta azkenean eh hasi e, naizen moduan pues garaiak aldatu egin dira, guk izan gendun garai bat, 80garren amarkadoak beste garai bat izan zuten. Zuek ezberdina ezberdin duzue landuzue Gaztelekalak, azkenean go urteak bizi landitu zue Gaztelekalak bari geratu ginean udaletseagatik eta azkenean eh, gazte lokal edo espazio libre hori barik suk sunibilbidea zu egin dozu eta harregotekoa da berre, jakin dozu eh jotzen jakin dozu haiekin egiten eh, gazte, ezpe, osea, gazte eh, perspektiba ezberdinak gaste eh perspectiva sustartzen eta ni beintsat oso harronago suotas. Baja <risa> hartzen <risa> tan me ba, ba, ba, ba. o gauza pillo, sur esorbalde tan, no sé, de repente eta gasta esa holaderrigabeisan, o zen no he visto esa bat, eh? bai vani tambi. Negarres hasiko gara. Bueno, ja <risa> que <risa> sea. <risa> <risa> <risa> Filosofiko jarri Garai. <risa> Tal <risa> de todo suele. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ukatzeko ba zer itzensaizu ausokideak programa hau Irola errateak sortu dena orain ta kolektibo guztiak batuko dituena. Oso, osea ondo, osea ondo. Ni ni que Irola Irolanezie egin naiz eta hori, azkenean <risa> Bosgoya Bosgoya Ulike onena dugu e, iralan, e, Irola Irratia eta berez guk hemen egonda, osea bada ere edo Bizkaia sorako bada ere, guk hemen e, erabili bardoguna dugu Argeta Garbi e, Irola da. Eta Irolak, ber, irolak berak e, kolektiboi emandako e, plaza plasaramendu hau, pues vamos, erabardu e, Aber, aber, aber nola esteratzen den, zen Ba, gaude gogoekin, baina gero badakizue hau, astero, astero eraman behar dela aurrera eta, ba, ez da la resa, eh? Nogotzen eramaten Baina, bueno, planteatu dugun moduan ba, bai ba, kontatzeko diendeari, entzulei ba, hori, astero pasatzea kolektibo bat iralako kolektibo bat emendik egin denero, egin <risa> eta, eta, bueno, ba, izango dira sei kolektibo inguru orduan ba, izango da, ba sei astero geroa beranduago ba bueltatuko sarete hemen gasta ensambladakoek ba, egiteko saioa eta orduan ba illa beteropiskat piskas gallo izango dira programak, ke dira programak orduan izango da ikusten utzuteramateko ba modula 6 bat eta agian gogoekin helduko da eguna ez eta batzutan gertatzen dena da ba, zer egingo dugu bi ar saioan ez seren astero astero ostrak lan egin behar Baia, bueno, emendik illabete batera, seguro ya ja, beste gauza bat ezkarrizketa batzuk eta, yo qué sé, nola ver den eta beste kolektiboa hobei bai no la unarchendutenahi proposamenago. Eta ahztu, comentatu duzu igandetan izango dela, baina aztu zaigo leen esatea zerdutan izango den. Zaspiretan, ¿está? Bai. Bai, al principio zapiretan. Bueno, bai, Xanlite eh, programa va ba, grabatuta egonda astean zehar, garra betokin dugula. Hau, adibidez, ba, grabatuta gongo da, orduan ba, igandean basa odeten txuten esgara gongo justu irratian, baina, bueno, kontaktuak hor daude eta be bai dira aldira ba, meia eta hori, eta bueno, ba, txutan zaituko gara be bai zuzenan eginda, badauka, hau zarekoska. Bai, abertan bai. <laughs> atratzen den. Bueno, ba, ezkerrak emango diogu inigori, ez da, e, gu be bai esango diogu berai eta sarro minimo e, minimoiek bete dituztela, bai guri... <laughs> Ba, sí, Formakuntza si, pizkatxo bat emanez Eta hori, ba, eskerrik asko inigo Baina, esango diogu geratzeko eh. nahi badu, eh? gurekin. min... No, es que gaste esan eh, <laughs> <programan. Aspalde laughs> nintzela hemen egoten, eta gustora egoten da Beti gaste, lan beti gaste Eta bueno, rengo bloqueari paso igual Musikita pizkat jarriko diguzu A ver, badaukago hemen jarrita Ojukaterasu en rekopilatorioa Eta etxungo dugu musika feminista kañeroa sobran de la danza que me guía levantaros para decir que vas mi africa y america se suda un barrio con casas con la pisata que hay fría un sismo terremoto en escuchar Eee eh, Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a mis amigos que sin ti Yo no puedo pipir Eee eh, No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí. Que es mejor querer hacer que ser querido y no, no poder, poder sentir lo que siento por ti Ya ves tú nunca me has querido ya no sé Yo nunca he sido orgulloyo ya no sé pues por... Bueno me enjarrechen dugo hiro erratian, ne onnda Eh, egiten ari garen saio berezi honekin Zeren badaukagu hemen gasta zamblada zuzeneran saio egiten Eri gandero entxungo duzuen hauzokidek ba, programa berri honetan Eta horreira gingo dugu, entxun dugu lehenago ba, gazte esamladan egon zen ba, Gazte bati, oraindik gaz, gazte esanazak egun ikuste dut et, et, Eta, eta bueno, badago, ba, gioia gi aurrera doa eta badago bai du gozak egi esateko, berda? Bai, eta bueno, helen komentatu dugunez, ba... E, bloke berri batera edo beste gai batuk jorratzera, ze, bueno, azken finean inigok zanduenaren e, arira jarraituko dugu, baina, bueno, ba hori, e, bloke berri batera edo atal berri batera pasako gara e, programa honetan, eta, ba, bueno, kontatuko dugu pizka bat unolako izan, izan den e, gazta bilakaera bilakaira, e, lokala kendu zigu, zigutenetik, e gaurdaino, nola izan den gure ibilbidea, eta e, gaur hemen bilduta gaude e, bainigo, e, izan zela gazta zanbladako kidea, eta oraingo belaunaldi berriko kide asko gaude, eta bueno, igual hasiko gara komentatzen e, lokala... Uztu eta nola geratu ginen Kale Gorrian Hor e, Lokal txikitzuak okupatzen eta nola izan zen gure esperientzia hori Kale Gorrian Ego tearena, bueno, gaur ere aipatzea Kale Gorrian jarraitzen dugula, baina bueno, Ego era iraultea espero dugu Bueno, ba, inigo, esan, zuen, esan duen bezala, ba, duela uzaletxak gurekin eh ba, edo apurtu zuela lokal, lo, lokalean eta ba hola tx bezala ba ikusi ginen. eta bueno ni daramat 7 e, urte e, iralako gasta asamblean militatzen 7 urte ezaten dire Lagoiz baina 7 urte dira un eltxak e, bizitugula bai baina bueno e, aurrera doa aurrera jarraitzen dugu eta haurten ba, ba, auzoan edo e, e, generazio berriak edo ba, sustartu dira eta hemen gurekin ditugu bai eta garrantzitsua iruditzen zaiberaien iritxia bebai jakitea Baina bueno oso, oso askar joan zara ez osea analizia gitzinaka gitzinaka doa eta Luz, oza, azko, oso askar joan zara eh, gure analisi honetan. Igual amaiak pizka bat kontako digu... Eh... Gasta parkatu. E, lokalean bizi santituen ba kontakizun txikitxoak edo historiotxoak edo ez dakit. Igual analisian edo analisia garatzeko, ez? Ez dakit zer pentsatzen duzuen, igual susen kipasako gara bela berri eta ara baina igual Lascarregi, eh. Bueno, a ver, igual asteko nikuste andoni garrantzitua dala Aipatzea, iralako gazta esanblada lehen, e, bueno, osatzen genuela, bai iralako gazteok zein abuzukoek. E, duela bost urte edo abuzure jantzirela gazta esanblada, bueno, bertan, ba, gazta esanblada sorteko asmoz, eta eta orduan izan zen, igual, e, garai latzenak edo, gildu e, inelako, bakarrik, e, Lau pertsona iru laupertsona, pertsona zan bladan, ez? E, justo zuhola hartu berria, bueno, berri bai. sartu berri zinen, ez? Ni hartu berri nintzen, e, lokala ustu edo lokaletik e, desalojatu gintuztenean eta urte betera. Eta oso garai latzak izan ziren oiek, ze garai hartan oso belaunaldi edo potentea geunden gazta zanbladan, eta abuzukek joan zirene, jian, e, zirenean ba oso txartu pasagen nuen. E, bueno, nigo goratzen dut, ja, jarriko naiz kontatzen. Aile gatu nintzen ean, lehenengo egunean edo bigarren egunean gazta zanbladako bilera edo kedada batera. Bueno, ni bakarrik sartu nintzen, eta ba bueno, zimaz, joan nintzen bertara, eta derrepente, ba... Eh, Auek, gazta zanbradakoek, zeuden eh, lokal bat okupatzen Eta nik, eh, ba, holan, es eh, Bestea que, eh, gausak esaten eh, situzten bitartean Ba, nik entzun duen, joe, no vamos a asustar a la nueva Que va a flipar aquí, eh, con una escalera, ocupando un local ba, ba, va a flipar Si se le podría llamar local Eta ni hor flipatzen Ez ateruen bueno, baia hemen nagoela, baia gelditogona ez, baina ez dakit nik hau e, oso ideia ona izango den. Eta bueno, ez dakitzuek garai haietaz zer esateko daukazuen. Nago pentsatzen hori eh, emendik en entzuten pizkata garrizketa, da hori. Eh, non biltzen sinjeten ai ah, demoraldi hori eta no? edo orain, bueno, orain badakit baina Non biltzen da hendea lokalik gabe geratzen zarenean? Skate parkeko eskaileretan. Baina, hemen ahine guada gogorra eta hori, osea Gugu izango gara orduan duan, asi que... Osea, inventatu zenuten zuek lo del 15M plazetan ahibitza... Bicha... <risa> <risa> <risa> iala, iala, sortu zan hori, bai <risa> Es, normalean azkenean bihazten genuen asan leku estalita, bueno leku estaliak es Osea, egoetea ere erabilizandogu, baino... Osa, normalean nahi, nahi, bueno, nahi genuen edo ezakiz zergati baina azkenan kalean bukatzen genuen. Bai, baina gauza eta ipatzeko. Osa, biltzen ginen, erreal zenean egoetxean. Osa, hori... Hori Eta, bueno... Baina, bueno, bebai, une, une gozoak izan ditu gure artean, be bai latza horiek ez pasiren egon... Gure realitatea orain esen izango berdina, eta gube bai pina egin dugu gure artean, hiru lau pertsona horiek, aurrera bota dugu gure proiektua, gure asuntoak, eta orain fruituak datoz, eta guztia ez da txarra izango, hombre. Nik uste haipatzeko adalare, nola, ba, askotan, osea, lehena, bueno, haipatu dugu, eh, gazta esan bladan, e, iru edo lau pertsona agon garela askotan, eh, e, bilerak egiten eta, bueno, asan eta kuriosa izan da, askotan, egon garela iru pertsona, eta gure artean, osea, asamblea egitarako momentu horretan e, iru pertsona horitatik bi aserre eta beste pertsona egonda, ba, ezakit nola esan, ba, mediador edo paper hori hartu behar izan du asamblea da horreira atalatzeko azkenean, ez? eta hori ere iguala ipatzekoa da edo kuriosoa. Bueno, bai, eta horren ari dabe bai, ba, ipatzea e, ba, iru pertsona ginenean e, ba, egiten genuen bakarra, san biltea e, Ba, beste kolektibotatik edo beste leku batuetatik e, ziren gauzetaz hitz egiteko, baina ere Urte e, haietan asko ikasi genuen eta e, mermelada egile fantastikoak bihurtu gine <laughs> ze egiten genuen mermelada, ze hori askenean, ba, edo lupertona... atalateko eta auto jisten ateko, eh? guztiz, bai, bai, guztiz, baina mermelada egileak bihurtu ginen o sea. gineen <laughs> eta ba hori Nik esan e, nahiko nuke azkenean e, ezik eta pertsonalean e, niretzat beintzat e, gazta asamblea da oso oso onurra garria izan dela gauza e, e, asko jorraitu, jorratu nahi ditugula eta bueno, pues, gutxi garela edo edo poterea oso indartsua dala eta zaila dala baina ezik eta pertsonal horretan oso oso onurra garria izan da zuk iru izan zineten baina geroago bago izateko sari oraintze bertan E, nik beitzate egon nintzenean guk etxea moduuan eggunkane e, gazte lokala. Eta karo, e, lokal hori izatearena, pues, azkenean e, erresa zanguretzat pues, e, leku fisiko hori genuenako. Eta zue leku fisiko hori geratu zineetenean, barik geratu zineetenean, pues, kalera irten behar izan zineetenean. Eta horrek be, zuhontzako, pues, e, eskarmendua eta ezik eta personal hori pues, aberazgarria sentiarazi duzuen. Eh? Bai, bai, guztiz. Azkenean uste dut eta lehen esan moduan, Auzo bakoitzak espazio libre bat izan behar duela, gaztetxe bat izan behar duela Eta, bueno, pues, badakit horretan zabiezelea <totipa> Hombre, ez es que eh, azkenan ez da broma, eh? Ni bai pentsatzen ere aldetik, ez? Hemen, ba, eh, ni nibi xarrikon bizi nahi, bueno, hasi nahi, zer dagoen ere familia eta hori Grazoak, eta hemen iralan bai bukatu nuen ir, irratia bidez Eta, bueno, esagutu nituen hemen gazta esamlada zoete pertsonak Eta iralako ausokideak bebai, eta... Eta bebai, osea... Ya, gure eta alde barruan gure lan egin baino gehio Bebai egiten dugu zeren azkenean Bat topatu naiz, hemen iralak jende pillorekin Eta oraindik, ba, ba, egunero edo... Edo bentsatai urbil sentitxelen dugun jendea da, ez? Eta, bueno... Da, da, historio, historio batai, ba, gazta asanblada edo kolektibatu gestionatu eta asanbleario batean ba, dan egitea, eren gauza asko egiten dira, Iraultza, irautza, irautza horreindik, ba, ba, ba, geratu gozai gu lanpillo, baina beste bueno, gauza batxu ja irauldu ditugu, bai. Gauza genituen, gaztea ginen, gazteetan gauza, que askotan pues, eh, potentzi askorekin dira baina ez burua gorekin. Eta eta oso gauza politak irten dira, ni oso oso arro nago, nire nik Igarau dako garaietatik edo e, Hau pa kaizo, ni galderatxo bat daukat, bo, ni andernaiz e, sortu berria, gazta esan blan Eta hori, esan e, behar da e, Zuek egontzaretela ba, Iralako jaietan hor egontzaretela betidanik Eta hor duan nire galdera, ba, ze, ze, mo, za, ze nolako historiak edo, ze nolako bizi izan dituzu eh? E, Iralako jai, eta nazkenean egonzarete iru bakarrik, iru lau pospertsona, eta aurrera aramanduzue txosna bat, e, jai batxordearekin, eta zenolako bizipenak izan dituzue. Ba... Jai, <risa> jai, Ba, gazi gozoa, ez, eh? azken finean, ba... Alde batetik oso gozoa, gure fruituak, errealitate bihurtzen direlako batzutan, irarako jaietan, eta jendeak ikusten gaitu, eta plataforma edo jai, oraindik jai oso irautzai eta lehen esaten zen moduan oso borrokak dira bilbo maian, baina bestetik, ba, bueno, ba, momentu txarrak ere pasa izan ditugu eta, eta <laughs> espero dugu aurte bez, ez pasatzea es Antoni. Bueno, mira la cohaya beti dira olartzanduen moduan gasigo soak. Eh, lanpi okate atxetik, eh lanpi hori beti, ba hemen esanaldut besala beti emendago amaya, beti ale ke on arela eh jai batzordean Bebai, aldatu da, bebai, ambientea edo, zuke esan duzu nean borrokak direla, esan duzu, hor eh, eh, matiz bat esan duzu Leltzirela, Lentsirela Lentsirela, bueno, ba, bebai, generazioak aldatzen ba, direla bebai, baina, bueno, handerrek eh, esan duen moduan nola esiren, nola egiten genituen nirlako jaiak, ma betidanik, ba, usotik eta osoaren txat egin ditugula, Eh, buru helarriolan egon garela urte urtero urtero urtero eta bueno. Eta jarraitzen dugu. Eta jarraitzen dugula, hori da, jarraitzen dugula. Baina bueno, a ber iñigo edo punkito hor daukaten anekdotatxo baren bat, eh, Jaibak nola ziren lehen, a ber. Jaiak edo Jaiak. Edo seri, differentzia nola egiten gitu en Jaiak, eta nola egiten eta nola egiten dugun Jaiak orain. Guk e bizi izan dugu lenengo urteak, eh, Ez dut gauratzen data baina espaldi amaran mago surten zirenla jaiak egiten, e, gazte asamladatik, gazteetatik gazte sortu zan e, jaiak e, berreskuratzearen grin hori. Azkenean e, gazteok ezparru ezberdinak dekoguz borroketarako, eta jaiak ezparrua e, e, polita da, porque oso erraza da gure borrokak plazaratzea, hausokideak e, e, elkartzea horretan, Eta egia esanda da gara hipolitak izan ziren Gelen goaz, iginen pare bat txosna, txosnarekin, azkenean bukatu doguz lau Eta hori, behintzate lanerako esparru oso oso polita izan ziren So... Izan da mobila bat, ze bai besu pentsatu Osea, lan pilo eta hori, baina, bueno zene, zene, zene, Baten batek no. entzun desake, ahi, hori irratiaren besta aldean, eh? Ba, jaiak egin, ba, azkenean, ba, kolektiba finantzatu eta hori Ez dugu euro bat ikusi Osea, hamala urte hauetan dagoetan Izan dira, ba, jaiak, e, ba, ordein txeko, es? Azkenean, egin ditu jaiak, ba, pentsatzen dugulako hori ba, momentu a propos dela gura artean ezagutzeko eta beste harremanak sortzeko momentu onbates, ez, ez ditugu erabiltzen, osea, es gaude guren e, osea, jai batxordera nahi duena edo jai batxoretik ateratzen diren proposamenak egiten dira, osea, hor, ba, parte arte nahi du, nahi duenak eta eta ez dugu udalaren hori ba, inbertsio milionario hori hemen iralara kartxeko jendea, eta o sea, nola baite esan da gure jaiak izan dira, ez? Hauzoan ba, biltzen garenon jaiak edo parteatzen ditugun pertsoneko jaiak eta bueno, horrela izatea nahi dugu horrera, ez? Ba, jende gehiago hainbat eta pertsona gehiago, hainbat eta idei ezberdin, hainbat eta aleku ba, gehiago helduko gara, ez? Eta, Hori, beti, idei hori horrekin, or, es, beste modu batean egitea, es egitea en plan, jaiak de talonario, baisek eta lampillo pillo egin, eta, ba, urreztu egin nalba dugu, baporte bat, egingo dugu, eskuz denon artea, eta, la eto, furgo de poquito, edo, <laughs> gauza horiek es, en plan, niretzat ba al, alberazgarriak direna. Baina lehen esan moduan azkenean esparru ezberdinak dekoguz bor, borrokarako, eta jaiana oso garrantzitsua da, porque azkenean guk ez dugu nahi egin jai ointxe bertan eroaten direzen, ez, baizik eta jai parekideak, e, e, gaztetik, gaztetara, hausotik haziak, euskaldunak, euskaldunak os esparruan dia dekogu, eta bat izan ziren e, jaianak, eta oso, oso, oso, oso gustore ginduen horretan lan, Eta, eta bueno, asko esateko dago, baina hit gutxi buruan. <risa> Ta jarraitzen duguela, osea, eh bad irudi amaitu direla jaiak ja betiko, es? Bueno, ortan abiz. <risa> eh a e, jai batxor de berri honekin eh guztio batzen ditugun eta kolektibo zein pertsona individual, eh komertziante eh auzoan parte hartzen duen egonor, ba E, deia du, luzatzen diogu ba jaiba atzordea hor dagoela Azte artero biltzen dela, egotxean Eta lan asko dugura egiteko Auzoan Eta guztiok batera egiten badugu guztion iritziak baliagarriak izango direla Ba jaipotente batzuk ateratzeko auzoan e, Maten du hemen jai bat hor dagoela, es gaste sanbrado no? Ba iori esango nuen orain Justo casualidad Casualidad ha sido, no, punkito Ola, vale. chamaya Ba, bat irudik, gazteok izan garela, airalako e, jai, jaietako motore, batez. Bai, <risa> <risa> etakoa, bai. Dienetakoa, bai, zambar dugu auzo elkartearekin, auzo elkarteri barik ezin izan gendituela egin, baina claro. motore handia izan ginean gu. Mm. Hori argita argi, dago, guke gogoa genituen horretan eritzeko eta lortu egin genduen azkenean. Eta egin duguna guna. Eta egin godu eta egiteko duguna. <risa> Hori, hori Eta bueno, eh e, aipatu duzuela berriak eta belaunaldiak eta bueno, ba, gurekin lauki ditugu. Ja aitegin dugu besteok eta bueno, e, zuen iritiak beh jaso nahi ditugu programa honetan eta bueno, e, zuek e, belaunaldi berri bate edo pertsona berriak sarete batzuk hain berriak eta batzuk heldu berriak gastetxuak eta Gazteak, baina ez hain eta bueno, se iritsi edo edo zer daukazu komentatzeko Gazta Asamblearen inguruan nola izan da zuen harrera edo nola egin dizu hego harrera Gazta Asambleara edo ja ari arinas, así que kontatu pizka bat nahi duzuena. Vale, ba nik hasalduko ut, ba nola xenegoera edo nola, bai, nola xenegoera sartu nahi nitzenean, ba ni Ba, justo ae, andoni eulatxe eta maia esagutzen ginen bauzotik baina ez asko Eta bueno, gero eta gehiago ikusten ginen jaietatik edo, edo jai desberdinetatik baina, baina hori egon zen duela uste dut hiru irudurte iru edo bi urte Egon zela de bat e, iralako jaiak ba, ber, berpisteko edo best, beste vuelta matemateko Ze, iz, azkenean e, ikusten zen iralan edo iralako jaietan e, bakarrik lehen egiten zituztela berdinak edo pizka bat e, pf, ba, gazte berrien edo gazte desberdin batzuen laguntza behar zela eta ba, egon zen dealdia e, gazte edo long long guztietara eta ba hori. eman komunan jarri ginen... E, Hori, ba, e, jai eta sitxegiteko, e, talde bat sortu genuen eta hor ba, lehenengo harremanak egin genituen e, gero Ba Gero eta harreman gehiago egin nituen hiru e, pertsona hauekin eta ba, gero eta urbilago nengoen e, gaztetik eta azkenean ba, nire pentsamendua edo nire kintxak ba egiteko leku honena e, gazte, e, gazte asamblea da izan zen eta ba hori azkenean sartu nintzen, e, pizkabat mundua saldu izi daten eta hori <risa> <risa> et, ba, ba, ba, ba lehenengo bani sartu nintzen e, Uda Maionleen eta bani lehenengo ba izan ziren e, iralako jaiak eta ba, orain hemen gaude pizkabateko auzoan aldatu da Eta, eta ba hemen gaude, e, borroka asko giteko nahian eta eta behin goz leku autogestionatu bat lurtu arte. Lehen eh, jaien asuntoaren arira galdetu didazu eh, nola egiten genuen. Eh, eh, Lehenengo pertsonan ikusi duzu. E, nola dira jaiak barrutik eta nola diren jaiak kanpotik ea hor diferentzia hori itx gutxitan esatea ba ni urte honetan ja konturatu nahi zer den zer den hori egit barrutik bizitxa edo kanpotik eta asko nabaritzen da eta oso, oso garrantzitsua da osoa hori jakitea, bestela ba ez gara, ez gara joango ez dugu lortuko ausoko jai Berizia gertia. Orduan ba, ba, pizka bat hori gertatu da, osea Auzoan. Eta ba, ba ni eh izan ditudanean, ba lan asko da, lana asko eta esportzu asko egin behar da. Ba, goizeko 8:00tik goizeko 8:00 arte eh bici izan behar dituzu jaiak eta ba, bueno, Eh, gero, gero fruitu asko e, hartzen dituzu, Ze askenean familia batean bezala bizitzen dituzu jaiak eta ba, ba hori, momentu horiek bizitzaten dituzu, baina hori oso honek etzua da eta guztia laguntza, berda, horregatik oso garrantzitsua da, ba hori. Oso agon bere jaiak direla eta ez dagoela ez dagoela e, osoko jendea Beste pertsonen bai suoa egiten diotenak jaia. Orduan hori guztien hartan egin behar dugula eta horregarren txitsoa da, hori, ba enpatia izatea eta jartza bere haien lekuetan. Eh bueno, ni eh ointze aurten sartutakoa naiz, e, e, nire laguneekin sartu naiz gazten eta bueno, ba ni eh ikusten dut e, ba aldarrik apen propioak edo ateratzeko, e, ausora ateratzeko leku oso oso hon bat, eta ba, jaiatik aparte, ba, urte osoan zehar, e, auzoa bizirik mantetzeko eta bueno, hori jaiatan behar e, garantzitsua e, laguntzea, eta nik espero dut aurten hori e, ausoak hori ikustea, ba, laguntza behar dela, eta Haiagez direla eh langabe ez direla ateratzen eta horretarako ba jende asko behar dela eta horretan laguntzeko presgaude eta ba a ateratzen ba, ba oso ondo eh, sí. bota bota bota, bota. E, nik esaren norene bai, ba, igual bi urtetatik honako nire perspektiua txikiagatik ere bai, ba, bai azieran somatu nuela hori e, kolektiboak zegoela pizkate karga horrekin, gainean, e, ba, bueno, guzti izan da, eta e, erankarga handia, eta batez ere askotan e, lan handia egitea, eta ausuaber pistearen inguruko ausnarketa e, ausnarketaaren inguruan ibiltzea, e, eta pizkat ba abuzoan edo pizkati igual inbizibilizatuetek egotea, es eta eta, bueno, lan hori egon dela aparte eta eta, bueno, es, ba erebai ba hori bihurtiko nan ikuste dut egin dela lan bat eh pizkat e, inguruan hitz egiteko e, orain garela igual pizka capa hasagoa gauden eta no las litzen garen e, e, asaltzeko eta hortik ere bai egiteko e, borroka eta eta horren bueno, gaudela momentu superpolitu baten, pilo bat energiari gara biltzen, eta elkarrezagutzen egun ez egun, eta daugela jende superpotentea gaur biltzen gurela, ausokoa, eta, eta topera gaudela, asik ea lorito, peña. <risa> <risa> eta, bueno, ez dakit norbait gehiago seo zerrezan nahi duen honen inguruan. Bestela, pasatuko gara... Eh, ask, bueno, ya programada boca tenarida, ¿está? Da. Ba daukago denbora, eh? Daukago denbora. Ba, bai, bai, bai. Naiba dusua jarriko dugu piskat musika Bai, jarriko dugu, jarriko. Hitzeko momentu bat eta orrera bai. demo dugu. cambiado demasiado a día de hoy ya ah, haciéndome quien tren a lojar camino esperando irallajo con pardo eres la puerta del demon <risa> eres la que quebró el pecho de aquel árbol prohibido eres la primera defectora de la ley divina eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar así de desvasi definitivamente la imagen de dios en el hombre a causa de tú des yo y lo veas como que Se hace la máquina de la guerra contra el brujo durante la inquisición vale que montes un minito festivales feministas contra la segregación alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira no hay ninguna solución yo hago lo que quiero bajo el liniano andezola mujer en toda regla poetisa con mayúscula Eta kontrola, por la ciudad, cantando hardcore Con camisas y tacones altos Con la moral muy por encima de sus cuentos Como la de otras tantas putas que mueren callando Yo cayendo ya, encallándome en mi Propia guerra civil, como el Isis Trata Sin más que decir que a la causa a Luxemburgo campo amor que da esta romana se pero envío hacia la vida humana queia alcanzapati para queceptú yo invoco esta teba buscando una luz buscando una luz buscando una luz Yo invoco esta teba buscando una luz buscando una luz buscando una luz yo inmboco el salt Que prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre ve dile aquel que nos vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite Caerán por su propio peso cuando rescate a Oridicela Pídame, guillame, si quieres ponme un burka Arráncame la voz el quito orifa es más pulcra Cuando me tapamos bien se los corte impuros No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro No sea que te con mi chica Que admiro, la mujer es el diablo, se aseguro, den cuidau. Tengo caidinera, mi callandome un hijo, que a guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir, que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, las mujeres no somos ni malébolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas, o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Ego gure gaurko kolaboratzaia eh, joan behar da Ez dakigu zer egin eh, behar duen, baina, bueno, eskerrik asko <risa> Domekada dome eta Juan Barnaiz etxera Claro, claro, <risa> egia da, egia da <risa> <risa> Ingen duen atzo juerga eta ya, txarako bidean <risa> Eskerrik asko zure gatik Eta, bueno, eta kontatu diguzun, eta gutase arroz audenez, ba, guzutaz ere <risa> <risa> Bueno, eta jarraituko dugu e, lehen komentatu dugunarekin, horain e, e, tartetxo bate hitz egingo dugu ba, aurteko plangintza edo pentsatuta daukagun ere, daukagunaren inguruan, e, zer egin dugun eta zer egingo dugun, eta bueno, horretarako hanek e, pizka bat kontatuko digu horren inguruan. Bueno, haurten... Ba, e... Aurten jorratu nahi dugun e, gaitako bat edo. edo e, gai horri buruz egiten ari gara ba, ekintzak edo. Iira bueno, e, ni ikusten dugu e, espazio falta bat, gazteenttzko ez dago leku libre, libreak eta e, askotan ba, ez, ez dakigu ba, gure naak azetzeko espazio bat, E, ba, espazio herren beharra somatzen dugu, eta ba, horren inguruan e, pasada den e, irean egin genuen ekintza bat e, kalean ba, arratzalde kultubera bat edo okupazioaren alde, e, lehenengo egon zen e, okupazioaren aldeko itzaldi bat Eta gero eh zeinbait eh ekintza artistiko edo eh ba kantak eta eta bueno e, hori egin nahi dugu ba, hori espazioak eh ez daudela aldarrikatzeko eta horrekin jarraituko dugu urtean zehar ba arratsalde feminista e, e, planeatzen ari gara edo eta bueno illero edo nahiko konstanteki egin nahi dugu, eta bueno, hau zoa biziriek mantentzeko. Bai, batez ere gazta zambladaren eginkizun nagusia, ba hori izango da urten, hau e, zoa man, e, bizirik manteni, mantendu behar dugula, eta hanek esan duen moduan, ba horretan gabiz, gure lan guztia, indar guztia horretan jartzen ari gara, eta haber aurten suertea edo nahi duzu enmozula... Realitatea bihurtzen den gure ametsa edo... Ea-ea, ea gorro... Ea-ea gaztetzea... Ea, Gero <güls> bai, esatea, ba, Bilbo maian ebera bai biltzen gaudela gazta esanblada guztiak, eta hori, ba, pixka bat... Bilbo hau Erretzeko edo, zuamateko edo... Alako zerbait, bueno, pixka bat, hori, ba, kontsintxatxea... Eien eh, deari... Au ez egoera hau ez, ez, ez, ez dugu lanai, Gaztean eta ba hori. Eh egin et, e, sa, gaudela lanean, ba, Bilbo Mailan zenbait gauza la ricache. Ia komentatu duzula hori Bilbo Mailakoa, eh amaiak eh komentatuko digo pizka bat zer den gaz hori eta Bilbo Mailan eh eh van duena, ez? E, Batzen gaudela beste asamblea batzuekin eta zer da Norigas hori, eh Bilboko gasori edo Gabelagaia kontaigusu zer den hori. Gasua. Cono bueno, Bilbon e, duela bi, bi urte edo bai ikusi behar izan behari izan hori, ez, ba, gazta gasa asambleen edo orrelako zio ser sortzea eta bueno, urte batia, bueno, zu egon sinan hasieran askenan, eso lat. Baina egon urte bat hori, Ikustenean nola egin ba, bueno, nola entolatu behar zen e, talde hori eta horrelakoak eta eskenean bat martuaren hamaikan egin genuen aurkezpena Bilbon. Eta duela giti e, burutu genuen ere e, manifestazio bat e, e, Leloa zen e, guretea defendazten jarrituko dugu eta bueno, e, principios e, lortu nahi genuen asean manifestazio nasionala bat e, itea eta gitu gora bera horrelako zehose lortu genuen Eta, bueno, ez daki segi hau jaki nahi duzuen. Ez Es ja gazeko laburpen txikitzori ederki azaldu diguzu. Earki, earki. earki. Eta, bueno, ja e, pasatuko gara azkeneko blokera eta yeah. musikita pizkatxo bat jarriko dugu, JA! esan du amaiurrek. Ez dira, er, igual esan nahi dago, ez? Mayur... Por... Oso, oso, ni emendik nagoen zuten eta oso programa divertigarria izan da benetan eh? Bai, bai guztis Ahor gazte esanbladakoak eta orte zareten gaiago hirro no lara Ahori, <risa> zuzera gazte esanbladakoa dala? Hau <risa> bueno, da satelitea, eska que gazte esanbladan eh, bau sorrelako pertsona batzuk sateliteak direnak baina beste kolektibo batzuetan lan egiten dutelako askenean, ez? Eh? Baina oso kolaborasiño politak eta ederrak izaten dira mai horrenak Bai, bai. <risa> <risa> eta musiquita va ba, pizkatxoat jarriko dugu inpasa hau gainditzeko eta azkenengo blokarekin netorriko gara jarraian. centro social, nota, Bueno, eta lehen esan dugunez, eh, orain azkenengo blokarekin etorriko gara. Ba, bueno, eh Berri Txarrak edo kontatuko ditugu hingoan, eh sereneta eh Azaroaren 4an Bilbiko Hausokidea eta Amurriotarra den eh Alfredo Remiresen Espetzeratu zuten eta, bueno, eh, nor kontatuko digu horren inguruko gauzatzoak e... Eh, bueno, nik kontatuko dut, ze ez dago inor preeste hori kontatzeko, nik bakarrik emango nuen paso, baina, bueno, ja kontatuko dut nik. Ba, bueno, hori, Alfredo Remires eh, Amurriotarra, eh, Bilbiko Ausokidea, eh, eh, aurreko asaroaren lauan espetzeratu zuten... Ba, bueno, e, gerta, er, bueno, eh audientzia nazionalak epaitu e, zuen aurreko ustaian eh okertzen ez banaz eta ba bi ausi edo eh sartzen sizkioten horre bueno, alde batetik e, ondala ondela 10 edo urteko amurrioko jaienarira, ba txupinasoa zela eta, ba eh presoen inguruko E, karteltxo edo monigote antzeko bat e, kartollez egindakoa ba, atera zuten, e, preso, amurrioko preso baten argazkiarekin eta horren ari da, ba, E, Ausuzi hori edo epai hori e, epatzen zioten e, horretan eta beste batetik ba, e, peloto es bueno, e, izena peloto da eta nahiko famatua da Bilbo mailan eta Euskal Herri mailan ba, bere darrikapenak Facebook eta Twitterretik e, oso e, ba, esan dezakegu euskal influenzerra dela saretan, e, e sare sozialetan bai Facebook eta Twitterren eta bueno eh bere esizensa Facebooke bueno sare sozialetan errearria nahikoa da eta bertatik ba egi borobilak esaten ditu eh gu oso eh errearria nahikoaren jarraitzailez utzuak gara eta ba bueno eh ba gure iralatik e, gure elkartasun beroena Alfredo Remiresi pelotori e, askotan Ba, kointitu dugu berarekin eta, ba, bueno, e, emendik iralatik, irola irratitik, e, gure bezarkada eta musurik beroena Alfredori, eutzi goiari, eta espero dugu e, urte batean berriro elkarikustea bilbiko plazatik. Eta, bueno, hau aipatuta, ba, bebai e, beste, bueno, e, beste berri batekin gatoz, ba, komentatzea bebai egin abenduaren bederatzian eh, Parisen egongo den presoen aldeko manifestazioa bebai, eh, bakearen artisauek antolatutakoa, eta bueno, eh, hau kontatzeko beste eta artetzoa eta hartuko dugu aisea hartzeko eta aire hartzeko, eta musikita pizkatxo bat eh, jarriko digu gure laguna punkitok. Inocente por las fuerzas de seguridad Con desprecio sin respeto A donde queréis llegar Me anuláis la identidad Me robáis la dictadura So resto quando c'è la notte non è mai, non ci siamo andati, con la porta rigetta perengo coratone, sto io mi capifico no no non no no no Bueno va a dugun bezala bendoaren beratzian Parisen egongo den manifestazioa lehen harira, ba, gura osoan itxiar plaza e, preso politikoa daukagu eta erreuko espetzean dago, eta ba, garrantzitsua ikusten dugu gura e, Parisera joatea e, manifestazio horretara, eta bueno, e, ean hor lagunduko dit itxiaren egoera saltzen edo. E, bueno, iti harrekoa darama, sortzi urte, iai, iai, ia, bueno, e, hoin beteko ditu sortzi urte, ez petean, e, lehenengo negonzan Fleurin, Ui. eta hoien hori, ba, andonik aia esan duen bezala, hoin da hurreun, reau edo ez dakindola, reau, reau, reau, asko peina, eta, bueno, ba, hori, haipatzea berak horrelako lanketa bat, e, bidali digula, e, hausora, ba, hiendea parte hartzeko edo motibateko, ba, Parece que horretan, baskenean hori ba, jendea, bueno, a liketa jende geien joateko, ez? Ta ez ekit. Eta bueno, esatea be bai manifestazio jendetua edo Parisen izateko nahiko manifestazio jendetua espero dela eta be oso garrantzitsua dela se eh Frantziare E, badiru, e, badi, badiru dienez e, espainar arrestatuak baino aurre pauzu gehiago eman nahi ditu eta horreri ba, jarraiki ba, oso garranttua da jendea Parisera bertaratzea eta haren preso politikoen salaketa Parisen entzutea be ba, bai bueno, azkenan da... E ikusten dalako, igual dela igual errasago bueno, dala Frantzian, Frantzia estatuan azkenean ba dispertzarekin bukatze, ez? Eta preso politiko hauek eh ba, gerturatzea. Eta bueno, e, hori, e, Itziar Plaza aipatu duzunez, ba hemendik ere Irolatik e, gure elkartasun eta besorik musurik handiena. <laughs> Besu, eh? Besorik eta bezarkadari, eh gure musurik eta bezorik handiena eta beroena <laughs> Itziarri eta, ba, bueno, espero dugu laizte gurekin edukitzea. Eta, bueno, ella saioa bukatzen ari gara, ez Bai, nik uste, Berrien inguruan, zo zer gehiago... Duguago horatzea, baita ere, boi, bueno, hori, boni parra gire, preso politikoaren egura larria, es? Ba, hori, ezazteko. Ba, Hau. gaur, ze azki bere amaioan da beraren bila... Alkalamekora eh berria.eus e informatu duenez eta berriak informatu dua mayor, serine ngodiogu. Bai, bai, bai, Iturri, Iturri. Bai, Euskadi irratia. Iro irratia, eskomun Eta bueno, tu, eta ba hori, eh... Ibon Iparragirreren amaioan dela e, ambulantzia batzuekin eta mediku batzuekin eh Alkalamekora ba eure, bere semearen bila hori ba, e, aldarrikapen simboliko hori egitera eta hori ba, espero dugu Ibon Iparragirre etxea lehen baino edukitzea eta ba hori e, euskal presoak eh etzera ekartzea lehen baino lehen. Eta, bueno, ya... Ya, ya gaudela tarte ekin, tarte politikoekin, ere, bai, igual londolego, que egoraztea, gaur egiten duela e, urtebete, altzazuko gazteak, e, espetxe eratu zituztela. Ordua, ma, bueno, ere, bai, gure elkartasun keinua dirazte eta maitasun osoz. bai. Ba, bueno. Guztiz, eta ja patu duzula hori e, burura eto horrizait e, gaur, edo atzo ez dut gogoratzen baina zehazki, Carmela e, Santutsuko e, espazio kupatuak e, bi urte bete, betetzen dituela, hasi que soriona Hularlene. Karmelari e, gazte giralako gazta zambladaren partez, eta bueno, espero dugu e, mehatuak mehatu, Carmela ba, bizirik jarraitzea. Eta bueno, ya e, agur esateko e, ordua alde zaigu eta bueno, ya agurra ondo pentsatzeko, ba, musikita bizkatza bat jarriko dugu eta agurra esango dugu. Let's go. Bueno, eta eh, y ajarretzen toni karekin eh, Azkenengo berria exertuko ditugu Cataluñaren, República Independiente A eh, Iada... Eh... <risa> <risa> bromada, bromada Hay vez de berri emanditugu Y hay en vez de gogoradas Pen politico, bah, bueno eh... Baña, Ahí ya prestatu gabe, eh Bai, o sea, bai, pero adicion Prestatxe egingo e dugu, men Bi saioa gutxe, eh vai, vai, vai. Gasteo Astero yuko... Ko... Antiteleberria! Yuko e... Gasteo yuako e que geratuko dira En plan... flipando, ahi Bueno. Bugarra gazto joa 2.0 Baste garrasia <risa> <risa> Eta, bueno, ba hori e, Aipatu dugunez lehen Ba, bueno, ya diogu gure saio politizugarri Oneri Eta, ba hori Esatea plase izan dela MN gotea Iro leirratian eunda 6.0 Eta, ba bueno Estaki zer gehiago esango dugu nagurren bai, zateko. Gogo lastea urterrian gogorla hemen. Jauskate bai, espazio ere ekiko konfidentza eta eta bueno, kontu etako meri gehiago kontatzeko. Eta goz. programa prestatuago batekin. <risa> bueno, dimengo izan da eta gontzartu. A ber, ikusi Eta hori gogora gogoraztea e, e, urrengo domekan beste be programa bat izango duela, beste kolektibo bat izango duela, Hausokideak saio berri hau eta Ba bueno, agur ba esatea eta sortea opatzea urrengo kolektibuari ba mikrofonen aurrean <risa> Gora ira, Irola eta gora Igandeak <risa> Eta gora Iga Bat eta <risa> mazarra Agur Agur Agur Gero sentirme libre Quiero vivir en libertad, con la quiero un rayo de luz, pues la oscuridad me impide caminar, quiero sentirme libre, quiero vivir en libertad, re que reír a la rebelde, re que este es mi barrio, el re, el re, recalle rebelde, re que reír a la RKR, este es mi barrio RKR, RK, estripo, estripo barrios, estripo barrios, Dale energía positiva a tu vida Dale energía positiva a tu forma de ser A tu forma de amar y de pensar dolor Quien luchar nosotras decidiremos a quien amar nosotros decidiremos a quien matar nosotras decidiremos a quien le da yo se que recalde rebelde e quererada rebelde e requer recalder rebelde contando verdades desde el distrito 7 quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero un rayo de luz Pues la oscuridad Me impide caminar Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero escapar del laberinto Sin echar mas mimiga Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero escapar del laberinto zin echar maz migas de pan Día a día, el mismo episodio La barca medio hundida entre el fango y el lodo Lo odio todo del mismo modo Muchos huyen por no arrimar el hombro Piensa, pilita, luego recapacita Si no ha sido hoy, quizás en la siguiente cita Sin prisa, pues todo llegará Un invento nunca triunfa sin cien mil fallos detrás El modo en el que viene, el modo en el que va Las hojas van en el otoño, en primavera volverán El modo en el que viene, el modo en el que va Si el destino ya está escrito, solo queda caminar Quiero sentirme libre quiero vivir en libertad quiero un rayo de luz pues la oscuridad me pide caminar quiero sentirme libre quiero vivir en libertad quiero escapar del laberinto sin echar más migas de pan RKR, RKL es rebelde, RKR irala es rebelde, RKR, este es mi barrio, RKR, RKL Street Warriors.